Pista 8 M -C. Să revenim acum, dacă vreți, la perioada premergătoare Crăciunului din 1987. Ce faceți odată ajunsă acasă? De ce? În primul rând, ajunsă acasă, am găsit un milițian în fața porții. Dar pe urmă a dispărut când copiii și-au obținut viza ca să vină la noi în vizită în februarie. După plecarea lor, la sfârșitul lui februarie, are apărut pentru vreo două luni. După aceea, am avut cum s-ar spune câteva luni de armistițiu aparent de pace. Sunt sigură că mi se supraveghea casa în continuare ca mai înainte, dar puteam cel puțin să circul nestingherită, să-mi văd prietenii. Mai ales pe fosta mea studentă, Ana Hompot. Relațiile noastre deveneau tot mai strânse și mai prietenești. Și pe prietena mea din vecini, Sandra Ciobanu. Merge, dar telefonul când vi s-a tăiat? De ce? Abia în toamnă, în septembrie 1988. Dar acum suntem încă în luna mai, iunie-iulie. Am confecționat în perioada aceasta câteva texte. Unul destinat comemorării Brașovului, un text în care îmi arătam recunoștința față de muncitorii care au ieșit în stradă în 1987. M.C. Frați brașoveni, bravi muncitori, apărându-vă demnitatea, ați apărat demnitatea tuturor celor care acceptă o prea înfricoșată supunere. Voi ați încercat să spălați această rușine cu prețul libertății. Ați fost înfrânți, prin brutalitate, ați mai fost înfrânți și pentru că noi, cei care vă stăteam doar în cuget alături, n am îndrăznit să dăm glas, cum se cuvena, solidarității noastre cu voi. Vă cerem iertare, vă rugăm să primiți mărturia recunoștinței noastre tardive. De ce? Este un text care îmi place, pentru că am putut să-mi exprim în el toată admirația și recunoștința față de curajul acestor oameni. Nu se va vorbi niciodată îndeajuns despre curajul atâtor muncitori, rămași adesea anonimi, la atâtor sindicaliști liberi. M.C. Dificultatea de a înființa un sindicat mi se pare revelatoare privind eficacitatea represiunii. Chiar sindicatele cu doar 5 sau 6 persoane erau imediat reperate de către miliție, iar membrii lor erau hărțuiți. De ce? Erau imediat arestați. M. Ce? Nu credeți că așa se explică faptul că românii nu s-au putut organiza? Ca de exemplu polonezii, cehii, ungurii. Doina Nacorne, absolut. Acest aspect mi se pare foarte important. Am insistat asupra lui și în interviul dat lui Cristian Dupont. Iar ceea ce am afirmat acolo s-a verificat și mai bine anul trecut. Supravegherea era realmente atât de bine pusă la punctă, nu mai puteai comunica deloc. Cred că presimțea el ceva, cred că lui îi era încă și mai frică. Societatea românească a fost încă de multă vreme pusă în imposibilitatea de a se organiza. În 1977, când s-a înființat primul sindicat liber, SLOMR, represiunea a fost cumplită. Avea vreo 2000 de membri. Acesta a fost momentul în care puterea a început să se teamă și de atunci aușesc a dată din ce în ce mai mult Atenție represiunii. N-a mai fost niciodată posibilă o organizație de amploare aceasta. Misiunea principală a securității era să depisteze asociațiile clandestine, să împiedice pe opozanți să ia legătura unii cu alții, de unde arestările la domiciliu. Merge să revenim acum și la cele câteva luni de liniște. Doina Cornea, doar pentru mine și familia mea, dar nu și de liniște pentru țară, căci a fost momentul în care Ceaușescu și-a anunțat proiectul de demolare a jumătate din satele României, planul de sistematizare devenit, din păcate, celebru. Planul acesta i-a umplut de groază pe mulți români, mai ales pe cei născuți la țară, care își vedeau satul, biserica, cimitirul, sortite în mod brutal pieirii. Era monstruos. Am văzut în acest plan lovitura de grație pe care Ceaușescu se pregătea să o dea poporului român. Am simțit realmente că vrea să ne smulgă din rădăcini. Și atunci am adresat o scrisoare de protest, tot prin Radio Europa Liberă, în care arătam ce reprezintă satele pentru istoria și identitatea noastră. M.C. Și ați redactat acest apel înainte de scrisoarea din 23 august sau după? De ce? L-am compus înainte, dar n-a fost difuzat decât în septembrie. Acea scrisoare din 23 august o scrisesem în primăvară, la cererea unor muncitori. M.C. Exact, deveneați tot mai cunoscută, nu numai în veste, dar și în interiorul României, firește. Mai mult, în 1987 ați fost singura printre intelectualii români, care a luat atitudine în favoarea muncitorilor de la Brașov. Din cauza asta, unii dintre ei încearcă să vină înspre dumneavoastră. În mai 1988 se înființează, de pildă, Sindicatul Liber, Libertatea și sunteți de îndată în legătură cu ei. Doina Cornea Au venit la mine, prin aprilie mai, de Paști mai precis, ca să-mi ceară să compun un text pe care ar fi vrut să-l semneze și ei, referitor la restructurarea societății românești pe baze democratice. Ar fi vrut ca acest text să vorbească despre societatea civilă, despre instituții, justiție, sistemul de asigurări sociale, organizarea economiei și a agriculturii. Am promis că o voi face fără să am cei drept prea mare entuziasm, căci aveam sentimentul că nu mă pricep la așa ceva. Am compus așadar o a doua scrisoare către Ceaușescu. În introducere îi propuneam o alternativă. M.C. Fie renunțați, împreună cu nomenclatura care vă susține, la conducerea țării în cazul că nu vreți să renunțați la linia de guvernare adoptată pentru a nu recunoaște că este greșită. Fie procedați la introducerea unor reforme, începând cu principiul pluralismului democratic, cel al separării puterii administrative și juridice de puterea de partid, cel al competenței și al moralității în alegerea cadrelor de răspundere, indiferent de apartenența lor politică, până la cel al liberalizării societății, economiei, instituțiilor și culturii, un veritabil program politic. De ce? Da, partea centrală a textului dezvoltă aceste principii de guvernare, abordează problema privatizării a cooperării cu Occidentul asistării imediate a sistematizării și a restituirii pământului țăranilor are legăturilor cu exilul românesc. În situația noastră actuală, știind că exodul de inteligență către Occident a fost atât de masiv, acest ultim punct mi se pare teribil de important. Din păcate, puterea actuală continuă să acționeze, de parcă românii din exil ar aparține unei națiuni diferite. Vă, francezilor, așa ceva trebuie să vi se pară greu de imaginat. Sunt convinsă că reconstrucția României a fi mult mai ușor de făcut, dacă puterea ar accepta ajutorul și colaborarea românilor care trăiesc în străinătate. În scrisoare propuneam ca specialiștii români și din străinătate să fie invitați să se reîntoarcă, fie și numai temporar, ca să beneficiem de competența lor. M.C., după un an și jumătate, textul acesta rămâne uluitor de actual. De ce? Da, și încă îl consider programul meu politic. Îi rămân și, o repet, îl datorez tocmai inițiativei acelor muncitori. E vorba de Iulius Filip și de un prieten al lui, Dumitru Alexandru Pop, care de atunci s-a exilat la rândul lui. M.C., dacă îmi amintesc bine, amândoi au semnat multe din textele dumneavoastră. De ce? Așa este, cu ocazia primei noastre întâlniri, le-am arătat scrisoarea împotriva sistematizării. De atunci au semnat practic tot, în ciuda represiunii. Câteva luni mai târziu, membrii fondatori ai unui alt sindicat au intrat și ei în contact cu mine. M.C. Grupul de la Zărnești, membrii sindicatului din uzina 6 Martie. De ce, I-am cunoscut pe reprezentanții acestui grup, mai întâi indirect, căci atunci când am aflat despre ei aveau deja neplăceri serioase. Unul dintre ei, Mihai Brâncoveanu, fusese trimis să lucreze ca miner în subteran, într-o mică mină din Valea Giuri și familia lui nu mai știa nimic despre el de mai multe luni. Altul, Mihai Torjai, era periodic arestat, interogat, bătut. Un prieten de-al lor a venit la mine ca să mă întrebe dacă n-aș putea solicita, cu ajutorul vostru, intervenția organismelor internaționale pentru apărarea drepturilor omului și a muncii. M.C. Ceea ce s-a făcut. D.C. Da, au intervenit la vremea respectivă Confederația Internațională a Sindicatelor Libere, Biroul Internațional al Muncii Amnesty International. Dar abia mai târziu ne-am întâlnit. Mai întâi, prin luna februarie 1989, eram deja arestată la domiciliu, nevasta unuia dintre muncitori, Bogdan Șerban, a reușit să ajungă la mine în ciuda miliției, grație copiilor ei. A sosit într-adevăr de la Brașov într-o seară împreună cu cei doi copii și sunt sigură că milițianul de serviciu a crezut că este propria mea noră. Venea să-mi aducă șase semnături pentru scrisoarea împotriva sistematizării și să-mi împărtășească dorința membrilor fondatori ai grupului de a se afilia Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului din România, al cărei sediu se afla la Paris. Datorită ei, am putut să stabilesc un prim contact direct cu sindicaliștii din Zărnești și să fixez o întâlnire cu trei dintre ei pentru 1 mai 1989. Din păcate eram și unii și alții atât de supravegheați, încât de îndată ce ne-am întâlnit, ei au și fost luați pe sus de un milițian și doi ofițeri de securitate în civil. Au fost reținuți trei zile și bătuți iarăși. Și n-am spus încă despre cei doi profesori din Blaj, care mi s-au alăturat la rândul lor și care au semnat, împreună cu Iulius, Filip, Dumitru, Alexandru Pop și alții, scrisoarea mea împotriva demolării satelor. M.C. e vorba despre domnul și doamna Sâmpăleanu, au dat și ei dovadă de mare curaj. De ce și de un mare spirit de sacrificiu? Căci realmente cei care intrau în legătură cu mine deveneau niște adevărați paria. Sâmpălenii au fost mereu interogați, amenințați că își vor pierde slujba, cu patru copii mici de crescut. Dan, după ce m-a întâlnit la Cluj, a fost arestat, interogat timp de trei zile, bătut." M.C. Fiindcă vorbim de Dan Sâmpăleanu și de soția lui Gina, parcă știam că au aderat și la alte texte pe care le-ați redactat și în special la o scrisoare privind soarta Bisericii Greco-Catolice. ce? Da. Vă referiți la un text datând din aceeași perioadă, o scrisoare pe care o adresam pape Ioan Paul II-lea pentru a-i cere să sprijine Biserica Greco-Catolică clandestină spre a-și putea recâștiga drepturile sale legitime. Prietenii mei, Dan și Gina, locuiesc la Blaj, unde se află Arhiepiscopia noastră, amândoi sunt greco-catolici, iar tatălui Dan este profesor și preot clandestin. Și cum aș putea să nu vorbesc și de prietena mea Elvira Paian, care a semnat împreună cu noi scrisoarea către papă? Și ea a avut de îndată securitatea pe urme, era convocată cu regularitate pentru interogatorii, era urmărită pe stradă, totuși a acceptat să mă vadă, să mă ajute. O întâlneam în sacristia unei bisericuțe din Cluj, ea am făcut legătura cu restul lumii. Tot ea s-a dus de altfel la Blaș ca să afle vești despre Dan Sâmpălanu și așa am știut că a fost arestat și bătut și am putut anunța Liga pentru apărarea drepturilor omului. Și mai trebuie să vorbesc despre un alt text pe care l-am redactat în aceeași perioadă. A fost, cred, anul meu de maximă activitate. E vorba de intervenția pe care am pregătit-o pentru conferința de la Cracovia, la care am fost invitată. MC este vorba de conferința privind drepturile omului, care s-a ținut la Cracovia între 25 și 28 august 1988. De ce făceam în acest text o paralelă între situația drepturilor omului de la noi și din celelalte țări din Est, Polonia, Cehostovacea și Ungaria? Încercam să explic, din punct de vedere istoric, de ce regimul din România este cel mai inuman, cel mai mărginit, cel mai puțin permeabil la orice ameliorare, spre deosebire de noi, polonezii, cehii, ungurii, au avut o autentică tradiție comunistă, anterioară ocupației sovietice, și care, în ceea ce îi privește pe unguri, datează chiar de la sfârșitul Primului Război Mondial. Printre membrii partidelor lor comuniste se aflau adevărați militanți, cu convingeri comuniste autentice. Nivelul cadrelor de partid era, în general, mult mai ridicat decât în România. La noi, cele câteva sute de membri ai partidului de dinainte de război, au fost cu toții îndepărtați în anii în care au urmat instaurării dictaturii comuniste, chiar și secretarul general al partidului comunist, Lucrețiu Pătrășcanu. A făcut mulți ani de închisoare și a fost în cele din urmă condamnat la moarte de oamenii sovieticilor. Iată că noi comuniști și-au adevărat și atunci predecesorii. Am arătat de asemenea anticomunismul funciar al românilor, care au fost în marea lor majoritate țărani. Și-am subliniat faptul că din primii ani de ocupație sovietică, poporul a refuzat în masă acest sistem, lucru dovedit de organizațiile de partizani care s-au constituit la noi începând cu 1945 46 În concluzia, trăgeam atenția că noi, țările din Est, aveam interesul să luptăm împreună împotriva totalitarismului. Precizez că invitația care mi-a fost trimisă prin poștă de către organizatorii conferinței nu mi-a ajuns niciodată și că am știut că sunt așteptată datorită Europei Libere. Presimțeam că nu voi primi pașaport. Așa că am hotărât să solicit o audiență șefului securității din Cluj, domnul Ioniță. A fost de acord să mă primească. În ce privește pașaportul, a pretextat că îi este imposibil să mi ne libereze, atâta timp cât nu putem să-i aduc invitația oficială, care fusese firește interceptată. I am cerut atunci asigurarea oficială că dacă voi scrie o scrisoare de răspuns organizatorilor, aceasta le va ajunge. Putea să garanteze mi-a răspuns pentru eficacitatea poștei românești, dar nu putea să promită nimic în numele poștei poloneze. M-a asigurat, de altfel, că sindicatul Solidaritatea își trăiește ultimele zile și că guvernul polonez avea să pună capăt în curând dezordinii. Nu mai rămânea decât să găsesc mijlocul de a trimite răspunsul pe altă cale. Mi-am copiat textul pe o foaie de hârtie minuscule. Trebuia să-l citești aproape pe Culupa, l-am ascuns într-o păpușă de cârpă, am strecurat înăuntru și scrisoarea din 23 august și, într-o bună dimineață, am plecat în căutarea unui turist. M.C. Ne povestiți, văd întâlnirea cu Josie Dubie. Doina Conea, în centrul pieței principale din Cluj, se află Catedrala Romano-Catolică și, de jur prejur e un loc de parcare unde se opresc adesea turiștii în trecere prin Cluj. Am făcut un prim tur al parcării, fără să întâlnesc vreo mașină străină care să mi se pară potrivită. Trebuia așteptat puțin. Am intrat în biserică. Când am ieșit, am văzut un Citroen 2CV gri de un tip foarte vechi și un domn care își punea haina pregătindu-se de plecare. L-am abordat. I-am cerut voie să urc în mașină ca să-i vorbesc. A văzut că sunt neliniștită și m-a invitat să iau loc. I-am explicat că sunt o opozantă a regimului, că trebuie să trimit o scrisoare în străinătate. A acceptat imediat să o ia, dar nu mi-a spus cine este. M-a lăsat doar să înțeleg că ar avea o oarecare influență asupra mas mediei. M-a rugat totuși să-i acord un interviu. Mai întâi am refuzat. Căci soțul meu dorea extrem de mult să-și vadă nepoții, pe care nu-i cunoașteam încă și vizita lor era iminentă. Dar în cele din urmă, dar fiind faptul că m-a asigurat că nu va fi difuzat înainte de decembrie, ne-am dat întâlnire a doua zi, la ora 10, în fața unei alimentare de cartier. M-am dus și am văzut mașina apărând în mare viteză, fără să oprească, urmărită de o mașină albă care stătea literalmente lipită în spate. Josie, dubie, a luat-o pe o străduță laterală, a ieșit pe altă străduță, a revenit pe șosea națională spre locul unde îl aștepta, dar mașina securității era mereu în spatele lui. Totul șoase, nu mai aveam nicio speranță. Vreo 10 zile mai târziu, un bărbat a dat brusc buzna la noi în casă, tulburat, neliniștit. Abia mai suflând, era și Diubie. Mi-au pierdut urma, m-au urmărit 400 de kilometri. Îi datoresc realmente foarte mult. Să se străduiască atât, să jongleze cu securitatea, să-i facă pe securiști să-i piardă urma și totul ca să-mi poată lua interviul promis. El este în fond cel care a reușit să mă facă realmente cunoscută în străinătate și apoi îi sunt recunoscătoare că a acceptat să-mi ia textele. Am aflat mai târziu că, datorită întâlnirii cu mine, a fost percheziționat fără milă la graniță, vreme de 5 ore. M.C. Știți poate că, tot datorită lui, a fost inițiată operațiunea Vilajul Men. Grație reportajului lui, grație a ceea ce s-a degaja din chipul dumneavoastră la sfârșitul filmului, mii de occidentari s-au mobilizat pentru România. De ce? Da, destinul uman este o mare taină. Ce mă uimește realmente este această întâmplare, sau cum să o numesc, care mi-a călăuzit într-o pași. Întâlnirea cu josii iubiei depindea doar de câteva minute, câteva clipe în plus în biserică și nu ne-a mai fi întâlnit niciodată. Mi se pare extraordinar. Me, ce, să numim întâmplare sau providență. ce? Să rămână la latitudinea cititorilor. Vă repet, mă simțeam călăuzită și ajutată. Mereu am fost împinsă de asemenea întâmplări, spre câte ceva. m-ce, Am ascultat împreună la radio acea scrisoare din 23 august, în seara de 23. Vă amintiți? ce Da, și pe urmă am tremurat cu toții puțin. Nu știam ce se va întâmpla. V-ați prelungit Chiar șederea pentru orice eventualitate. Și apoi, cum începutul școlilor era iminent, ați plecat... Dar ați luat și voi în bagaj o păpușică, în care se afla scrisoarea adresată papei. M.C. Așa este. Mă amintesc că v-am și însoțit în demersurile pe care le-ați făcut, ca să fie semnată de un număr cât mai mare de credincioși. Am fost împreună să cerem ajutorul unui preot clandestin care ne-a refuzat. De ce? Foarte mulți au o idee greșită despre prudență. M.C. Da. În septembrie 1988 rămâneți așadar singuri, soțul și dumneavoastră, dumneavoastră în casa din strada Alba Iulia. Și într-o bună zi, la trezire, vedeți iarăși spatele unui milițian postat în fața porții. ce? Da, dar nu imediat după plecarea voastră. Scrisoarea din 23 august a avut un mare răsunet printre ascultătorii Europei Libere. Eram felicitată, îmbrățișată pe stradă, veneau să-mi strângă mâna vecinii pe care nu-i cunoșteam decât din vedere. S-au transmis și la radio mai multe comentarii ale ascultătorilor, foarte elogioase. Arestarea la domiciliu nu a survenit decât mai târziu, către mijlocul lui septembrie. Într-o seară la ora 7, a fost difuzată la Europa Liberă scrisoarea împotriva sistematizării. De altfel așteptam cu nerăbdare difuzarea ei, căci textul fusese semnat de mai multe persoane. M.C. de 29, D.C. de mai puține la început. Erau cei doi sindicaliști de la Libertatea, poetul Teohar Mihadaș, prietenul lui, Victorul Isaia Vatca, Dan și Gina Sâmpăleanu, pe care tocmai am pomenit. Și mai era domnul George Vasilescu, un om extraordinar. Securitatea i-a făcut și lui nenumărate necazuri. A fost supus la interrogatorii de 20-30 de ore. A fost amenințat cu tortura. I-a fost arestată fica. c Și cu această ocazie le-a făcut o declarație uluitoare. D.C. De ce? Da, anchetatorul amenința că se vor face represalii serioase asupra familiei sale dacă refuză să depună plângere împotriva mea pentru abuz de încredere și să declare înscris că suferă de tulburări mentale. I s-a pretins până și să rupă orice relații cu soțul meu. A refuzat. Știi ce am să fac când ies de aici? Dacă mă obligă să semnez, le-a spus. Mă urc în mașină, merg la benzinărie și cumpăr 10 litri de benzină. Pe urmă mă duc în piața din centrul Clujului, torn benzina pe mine și îi dau foc. Este un om extrem de demn și de curajos. Îmi pare rău că astăzi există tendința să se uite ce a fost capabil să îndure fără să cedeze. S-a mers până acolo încât a fost arestat într-un magazin ca hoț de buzunare, era bineînțeles-o în scenare. A reprezentat realmente în ultima vreme singura noastră legătură cu restul lumii. M.C. Așadar, într-o seară de septembrie, Radio Europa Liberă vă difuzează scrisoarea. D.C. Apoi îmi dă adresa și numărul de telefon. La șapte și jumătate se aflau deja cinci persoane la ușa mea. Vreți să ne dați, doamnă, ceva de scris ca să semnăm? Numai că între timp venise miliția. Am încercat să telefonez. Nu mai aveam ton. Toți cei care au semnat au avut neplăceri. Niciunul dintre noi nu se mai putea deplasa liber. Soțul și fiul meu, care nu au semnat, aveau același regim. Câteva luni mai târziu, fiul meu își pierdea slujba. Asta a durat 15 luni, fără întrerupere, până în seara de 21 decembrie, când milițianul a fugit de manifestanții care veniseră să mă caute. Me ce? Corespondența vă este reținută. Nu mai primiți absolut în nicio scrisoare. De ce? Exceptând scrisorile cu injurii și amenințări cu moartea firește anonime. M. C. Când ieșiți după cumpărături, sunteți mereu urmărită, insultată de securiști. D. C. În primele luni eram adesea urmărită la mai puțin de un metru distanță. Mi s-a întâmplat chiar ca acel care mă urmărea să mă calce pe picioare. Îmi azvârleau în fața injurii, mai ales când mă opream și mă întorceam brusc, ca să-i privesc în ochi și să le arăt astfel că protestez, că nu vreau să fiu urmărită de la o distanță atât de mică. Atunci proferau injurii, mă apucau de haine, mă scuipau câteodată în obrazi. Cât despre injurile lor, nu le pot repeta, într-atât erau de grosorane. Și totodată mă amenințau cu moartea, miroșa, hoit, de mâna mea ai să mor etc. Soțul meu, care e avocat și care s-a ocupat întotdeauna de aspectul legal al acțiunilor noastre, a depus de mai multe ori plângere împotriva modului în care eram tratată. M.C. La miliție? D.C. Nu, la procuratura militară de care depind cadrele securității. Bineînțeles, nu s-a întâmplat nimic. Și nu eram urmăriți doar pe stradă. Eram și filmați, ni se înregistrau toate conversațiile. După căderea lui Ceaușescu mi s-au dat fotografii, făcute fără să o știm, dintr-un pod vecin. Oricine ne intra în casă era fotografiat. Tot ce se spunea în casă la noi se înregistra. După 22 decembrie, ziarul local a publicat fotografiile instalațiilor destinate supravegherii noastre. Era ceva enorm. M.C. E adevărat că atunci când ieșați în oraș, urmăritorii dumneavoastră încercau să atâțe populația împotriva dumneavoastră? De ce? Da, dar am reușit și să-i fac să plece, folosind exact aceleași procedee ca și ei." Odată, de pildă, mă duceam la unul din semnatarii scrisorii împotriva demolării satelor. Poetul Tohar Mihadaș, ca să mă asigur că n-a pățit nimic. Credeam că pot să scap de cel care mă urmărea intrând într-un imobil, dar când am ieșit, am văzut că era tot acolo. A început să strige. Săriți! Hoața! Strâns 5 s-au strâns vreo cinci sau șase persoane. Uitați-vă, le-am spus." Omul acesta e de la securitate, priviți-l cu atenție. Are ordin să mă urmărească peste tot." Oamenii era vizibili, Erau tot mai montați împotriva lui și au început să-mi țină partea. În cele din urmă s-a retras înspre intrarea de unde tocmai ieșisem. Mi-am continuat drumul, oamenii mă însoțeau, m-au întrebat cine sunt și din ce cauză sunt urmărită. Le-am răspuns că lupt pentru drepturile omului. O femeie a ținut atunci să-mi povestească propriile ei necazuri, ca să o ajut cumva, dar ne dădeam amândouă seama că, din păcate, îmi era cu neputință să o fac în situația în care mă aflam. M.C. Nu v-ați temut niciodată de vreun accident sinistru? De felul celor pe care le pomenea mai înainte. De ce? Ba, da, de fapt chiar în ziua aceea, căci după acel incident am încercat să mă duc totuși la Mihadași. A fost cu neputință. La fiecare încrucișare mi în față civil cu talkie walkie, așa că am renunțat, nu puteam să continui în felul acesta. Dar, cum mă urmăreau și cu mașina, m-am gândit să mă întorc acasă, luând-o pe o de pe malul Someșului, foarte aproape de apă, pe partea opusă a cheiului. În ciuda terenului, relativ accidentat, mașina a venit după mine. Era o ceață deasă și nu se vedea picior de un pe Mi-a fost foarte frică. Mă gândeam că pe ceața aceea, fără niciun martor, puteau să mă strivească, să mă împingă în apă, să mă bată. De fapt, s-au mulțumit să mă urmărească la o distanță destul de mică. Altădată am făcut imprudența să-mi cumpăr un bilet la teatru. La întoarcere, seara, era întuneric beznă. Nu mai era aproape nimeni pe străzi și, bineînțeles, niciun felinar. În România, oamenii mergeau cu antene ca să nu cadă pe străzi. Doar casa noastră, în tot orașul, era luminată a giorno. Me, ce, se instalase un reflector, nu-i așa? De, ce, mai multe chiar, nu se putea dormi fără să cobor transperantele. Mă întorceam deci pe jos, când deodată mașina care mă urmărea a început să urce pe trotuar înspre mine. Cobora ori de câte ori, ea apărea în cale câte un copac și apoi iarăși urca și asta pe vreo 500 de metri. Nu voiam deloc să le arăt că mi este frică, erau cred doi sau trei în mașină. Și încercam să nu grăbesc pasul, simțeam că nu trebuie să fug și apoi îmi repugnea la maximum să le dau satisfacție. În cele din urmă, ajuns la mine acasă, s-au oprit, au luat o piatră și au aruncat-o spre mine. M.C. Nu v-au atins. De nu, cred că încercau doar să mă înspăimânte. Sunt prea îndemânatici deci ca să nu nimerească atunci când vor să țintească bine. BC, așadar, începând cu septembrie 1989, vă aflați, după propria dumneavoastră expresie, într-o închisoare ambulantă, ai cărei pereții vedeți înălțându-se în fiecare zi tot mai mult. De ce? Și făcându-se tot mai groși. M.C. și făcându-se tot mai groși, deoarece erați uneori, urmărită de mai multe mașini deodată, pe lângă urmăritorii pietoni, devenise practic imposibil să se intre în legătură cu dumneavoastră. De ce? Da, au existat perioade în care nici măcar lăptărea sa nu avea voie să intre. Trebuia să strige din stradă și noi ieșam cu oalele să ne luăm laptele, sub ochiul vigilent al milițianului. Singurii care ne puteau vizita erau fiul meu și familia lui mece și totuși ați fost vizitat în această perioadă de mai mulți diplomați occidentali. Doina Conea, da, bineînțeles. Dar știți, după ce domnul Arviut ambasadorul Marii Britanii, a fost molestat în fața casei mele și sub ochii mei și mai ales după indignarea produsă în lumea întreagă de această întâmplare neplăcută, autoritățile române au hotărât să se poarte cu mănuși. De fiecare dată când un diplomat venea la cruși, Milițianul dispărea ca din întâmplare, din pragul porții mele. Aș dori să spun aici cât de prețioase au fost pentru mine toate aceste vizite. Toate aceste întâlniri, nu numai pentru că reprezentau o protecție reală și eficientă, dar mai ales, aș spune, pentru că ne au adus soțului meu și mie multă mângâiere în izolarea în care ne aflam. Zilele în care eram vizitați deveniseră pentru noi niște zile de sărbătoare, în care ajungeam să uităm de cotidian, să cântăm la pian, să depănăm amintiri. Viața noastră redevenea normală. Nu știu dacă voi avea vreodată ocazia să-mi exprim realmente recunoștința față de toți cei care au acceptat să sute de kilometri, să-și sacrifice timpul, să-și ia uneori și familia cu ei în aceste călătorii, doar pentru că știau că la Cruci se află o ființă umană în pericol. Le datoresc realmente foarte mult. M.C. Ar trebui poate remarcat ca cei câțiva oameni politici occidentali care au încercat să facă același lucru, au fost mai puțin menajați decât diplomații. Mă gândesc spunând asta la vizita domnului Gerard de Pre, deputat european și președinte al Partidului Social Creștin din Belgia. De ce? Era însoțit de un gazetar, cred. Au fost bătuți în seara zilei de 18 mai 1989 când au încercat să mă viziteze. Unul dintre ei a fost chiar pe punctul de a-și pierde viața, căci a fost împins înaintea unei mașini, pe șoseaua națională. Bineînțeles, n-am aflat aceste lucruri chiar atunci. Am priceput ce se întâmplase mai târziu, când Radio Europa Liberă a vorbit despre ce pățiseră și ea interveviat. După aceea, mi-am amintit că în seara zilei de 18 auzisem într-adevăr zgomote în stradă, un dute vino, pași de bărbați care fugeau, dar n-am avut nici cea mai mică idee de ce se întâmplă. Cum fusesem eu însă, bătută măr în aceeași zi, aveau tot interesul să-i împiedice să mă vadă și ca să-i împiedice, i-au bătut. M. ce? Dar de ce a spus și dumneavoastră bătută? Doina Cornea. toată perioada aceea a fost extrem de dificilă pentru noi, spun noi. Dar, deoarece soțul meu suferea la fel de mult ca mine din cauza acestei izolări forțate. La 15 mai, ni s-a interzis să ieșim după cumpărături. Ulterior, am aflat că o scriitoare, Elizabeth Marin, voia să se întâlnească cu mine. Am aflat asta tot de la Radio Europa Liberă, câteva zile mai târziu. Dar atunci am observat doar că în fața porții se aflau mai mulți militieni ca de obicei pentru întărirea pazei și că nu ni s-a permis să ieșim sub niciun motiv. Nici în 15, nici în 16, nici în 16. În 17. Acasă nu mai aveam niciun pic de pâine. În 18. milițianul m-a împiedicat iarăși să ies, dar cu toate astea am ieșit. Me, Ce? Ați ieșit împotriva voinței lui. De? Ce? Da, dar butăria din cartier nu avea pâine. Atunci m-am întors ca să încui ușa cu cheia, iar când am vrut să ies din nou, ca să caut pâine în altă parte, milițianul mi-a barat drumul. Am deschis larg portița, cum făcusem și mai înainte, sperând că voi putea să mă strecor. Am înaintat în stradă, dar abia făcusem doi pași când m-a apucat cu brutalitate de braț și a încercat să mă împingă în curte. M-am ținut de gard, dar eram trase cu atâta forță încât am rămas cu scândura în mână. Pe urmă m-a împins și am căzut pe ciment. În fine m-am ridicat. Am deschis din nou portița, și de data asta m-a apucat de păr și m-am împins din nou în curte, lovindu-mă cu picioarele pe unde nimerea și cu pumnii în cap. M-am mai aruncat o dată pe jos, ce să spun, doar nu era să cedez așa ușor. Am așteptat vreo 10 minute și am luat-o de la capăt, cu același rezultat. Am luat-o de la capăt de 4 ori. m ce? și v-a bătut de 4 ori la rând? Doina Cornea, De 4 ori la rând. De fiecare dată când voiam să ies, cred că avea instrucțiuni foarte stricte să mă împiedice să ies cu orice preț. A trebuit să recurg la asta, căci n-am cedat. Era dreptul meu, în fond, să merg să-mi cumpăr pâine. Cum îmi sânge din încheietura mâinii și cum îl văzusem pe ofițerul de securitate că se îndreaptă spre noi, am ieșit pentru a cincea oară în stradă. De data aceasta, milițianul nu mi-a mai făcut nimic. Prezența superiorului lui îl scutea să mai facă ceva. M-am dus spre acesta ca să protestez, arătându-i cum încurge sânge din rana pe care o aveam la braț, dar spre marea mea uimire m-a hățat la rândul lui și m-a împins în curte. Mi-a dat cu cealaltă mână o lovitură în piept și am căzut din nou pe spate. Treceau oameni pe stradă și le strigam, uitați-vă ce-mi fac. Nu spuneau nimic, dar am văzut câțiva care și-au acoperit ochii. Treceau și autobuze pe șoseaua națională de la capătul străzii noastre tot timpul cât a durat spectacolul, adică aproximativ o oră. Oamenii care circulau pe linia aceea de autobuz căpătaseră de multă vreme obiceiul să privească spre casa noastră de când se instala miliția și simțeam în ochii lor când privirile ni se încrucișau multă simpatie și compasiune. În cele din urmă am renunțat să ies, dar m-am gândit că trebuie totuși să găsesc o modalitate de protest, așa că am rămas în picioare, în spatele gardului, astfel ca lumea să mă poată vedea. Din când în când, le spuneam trecătorilor, uitați-vă, mă împiedică să ies din curte și nu avem pâine. Ofițerul a spus atunci milițianului, dacă mai zice ceva, o umfli pentru turburarea liniștii publice. Eram în curtea mea la mine acasă, dar îi simțeam în stare să treacă de la vorbe la fapte. Așa că am tăcut. Am rămas acolo. Din când în când auzeam într-o Ce face?" Iar, iar el răspundea. Nimic, tace." Nu simțeam în clipa aceea nicio durere. Me, ce? Dar erați rănite în mai multe locuri. Aveați, cred, 16 leziuni și o ruptură de cartilaj în torace, Erați plină de vânătăi." Doina cornea. Da, eram plină de vânătăi, dar pe moment nu simțeam cine știe ce durere. Mă plângeam de zgârieturile pe care le căpătasem. De altfel, de acestea mă plânsesem și ofițerului de securitate. Era să uit. Singurul lucru care m-a supărat imediat a fost faptul că nu puteam trage aer în piept și că își căpătam puțin când mergeam. Mege. Sotul dumneavoastră a asistat la toată scena asta? De ce? Nu, soțul meu i s-a dăduse voie în ziua aceea să iasă. Mi se pare că trebuie să-și facă examenul medical pentru tulburările lui de inimă. A sosit din oraș și întors pe dos. Ce-a fost? Ce s-a întâmplat? Știa deja ce pățisem. În drum spre casă, o trecătoare îl abordase foarte agresiv. Soția dumneavoastră e bătută, ea dumneavoastră vă plimbați. Ar trebui să vă fie rușine. Și el a avut mult de suferit din cauza mea. B. Ce? Știu, viața dumneavoastră și a familiei dumneavoastră devenise insuportabilă. De ce? E adevărat. Să știți însă că nu violința fizică a fost lucrul cel mai greu de suportat. Loviturile trec, vânătăile se vindecă. Chiar dacă mai păstres, trebuie să o mărturisesc urmele lor. Dar ceea ce ne făcea să suferim cel mai tare era mai ales izolarea, faptul că nu-mi nicio ieșire. Eram tot mai des în pragul disperării. Și-aș dori în legătură cu aceasta să devină asupra unui fapt pe care nu l-am subliniat îndeajuns. Către sfârșitul lui 89, nu mai aveam practic nicio legătură cu lumea. Teroarea creștea de la o zi la alta. Chiar și cei mai apropiați prieteni ce dau în fața primejdii. Îmi amintesc o scenă care a fost îngrozitoare pentru mine și m-a adus la exasperare. Era în septembrie, imediat după înmormântarea mamei mele. Cum numai eu puteam să mă ocup de toate demersurile și procedurile necesare, am avut la dispoziție o săptămână întreagă de relativă libertate de deplasare. Am profitat ca să mă duc la una dintre cele mai bune prietene ale mele. Am sunat, prietena mea a venit să-mi deschidă. Eram urmărită. Nu pot, pleacă, mi s-a interzis să te văd. Am intrat totuși, aproape cu forța. Nu mă, pot. Nu mă poți, da, afară tu, singura mea prietenă. Și o imploram. Doar un minut, un singur minut. Dă-mi voie să stau la tine doar un minut. Nu mă goni. nu mă umili. O rugam să fumăm o țigară împreună. Nu mă umili în fața monștilor ăstora. Zece minute, cinci minute, dacă așa vrei tu, dar lasă-mă să stau puțin la tine. Nu pot, de ce nu mă înțelegi? Nu pot să te primesc. Trebuie să pleci, te rog, nu mai face necazuri. M-am așezat cu forța, am luat o și am început să fumez, în timp ce ea se certa cu mine. Am început să plângem amândouă. Îi spuneam, te iubesc, ești singura mea prietenă în care mi-a mai rămas. Și am răspundea, crede mă că și eu te iubesc, orice s ar întâmpla, dar trebuie să pleci. Am fost atât de răscolită, atât de descurajată, o înțeleg avea dreptate, dar situația devenise de nesuportat. Ceea ce vreau să subliniez cu povestea asta, care este, sunt sigură, povestea tuturor opozanților din România, este această acțiune de distrugere. Încercau prin teroare să destrame cele mai omenești legături. Trăiam realmente cu toții drama din rinocerii. Au încercat să distrugă în jurul fiecăruia dintre noi legăturile cele mai firești, mai întâi cele familiale. Și lucrul acesta s-a întâmplat și în familia noastră. Unele din rudele noastre s-au îndepărtat de noi. Apoi prieteniile, simpatiile, toate acestea au încercat să le destrame, să le nimicească în societatea românească.